Я повернувся до Якубовича, який все ще сидів на колоді і простягнув йому наручники. «Користуватися вмієте?» Посадивши його у своє авто, я підійшов до помічників. «Все, хлопці, дякую за роботу, далі я сам. Клієнта забираю з собою. Привіт малюкові!» Вони перезирнулися. Але заперечувати не стали. Ну, Врешті-решт вони лише мої помічники. Мабуть, їм було прикро, що не видалося можливості порозважатися з полоненим.